Len chapel ketan partertonina, bai, partertonina espaktavia ke billet karto, partertonina, milabetian da lautonite meretsian. Ba horitzeniz, len aldia zela ere Mariaina ezta pantza ikusten gintuela hola, egiazki? <cười> ah, bai, hori so. elementu importante da. Eta ez, eta berzen ba, horitzen dira. Lehen aldia zenola publiko batena itznean, kan bat zenginina. Hor tiamba bai, ber zena. Baina baita ere gero mediandean ajiraz eta txaloek eta doplaze geiten zuten mm -hmm. eta baita ere bago ere kontentatera Kantu horien uh, astirien mendian emaiten ginen eta kantu emanik kontentatera ginen. bai kantu xapelketak ekarri zuen uh, zerbait gerorako orako gaur egun... Uh kantari baitziste beti aizparekin, sendarineko aizpak ah, beraz, bikotea osatzen duzien, ah, kantu xapelketak ah, garantzia okandu zuen ibilbidean beraz. Ba, ba, lehen ah, aldi jazen, ola, eh, kantatzen gineina, eta ba ondotik, eh, ba ondotik, emanez, onudahaktan esna asko bestetan galden gintuzten, eta gero, berze kantali batzuetarat zuetarat, eta ba, ba, berze plazetarat joaiteko bidea behirik izaukon, puxkat. Kantu xapelketatik pastu beharrote da, ondurik, ondotik uh, kantari bilakatzeko? Zeru ustez? Mm. Zeru ustez ez. Baina, baina ba, laguntzen dilat, plazabat, eskolkantiari buruz egina de, sortua dena, eta baina eituriko duriko bolaguntzena aldu. Baina ez ez, mm -hmm. eta bide bakaja. Eta, kantaria kantari hauniz, badira ere zautzen ditunak, Ziren, baitez para formula horretik pasatudu, eta ara, bide bat. Bai, bai. Hau jentzat, um, kanturun, zego, euskal kantuetara, urbilaraztea ere laguntzen ahalot edu, olako lehiak batek? Ba, usteo, baiet, do, ala duxedia, bai, do, pentsatzen dut, uh, besohtzen dut, uh, gira, gira, bat, kantienta uh, lantzeko, jo lasu, gisa, eta... Eskorazko ere megon bat sogtzen du. Eta gero azpimajan ezake bezdin e, joulasak gestaketan ez dela... Baitezpada irabazteko joanki edo mm -hmm. uste dutkantzu xapelketarat. Baizik e, eta ara, gauza publiko baten aitzinean ahdura aldi batentzat kantatzeko, launak launekin parte hartzeko eta laumehiak egiteko. Mm -hmm. Naiz eta ara lehia formatu hori hartzen din... Mm -hmm. Eta horrein, uh, justu? Baina, ez, bai, lehia formatu hori ertut, ez bait ezpada guztukoena. Ola, sailkatze hori, eta zemadien bat, bakar batzu izan diten, ola, lehen sailkatuak eta bilajen da, ola. Baina, ba, larri formula horretan guztatzen da, hori, jola la esentzia eta eta gogoa ratizten, bai, eskoel kantiena argzeko.